«І хочу, щоб саме ви вивели його в люди. Про опікунство я попіклуюся». Марго подалася вперед. Дивно було усвідомлювати, що їй не почулося. «Вибачте, я знаю, що це несподівано. Дуже необачно з вашого боку судити про мене з мого, як ви сказали, мнемістичного баласту», – мовила Марго досить різко. Повірте, це лише пустощі дорослої жінки, яка намагається знайти собі життя. У мене непридатні умови. Я розлучена, не дуже забезпечена. Не, я не готова нарешті. Хлопець вже має батька, та й діда, наскільки мені відомо. А з мене, з мене не буде гідної матері. Вибачте, Єва підвелася, я проведу вас. У передпокої Ігор пригостив надиво несмачною цукеркою. Виявилося, що вона з коробки, подарованої нею. «Єво, ви повинні зрозуміти мене?» Холодна рука потисла її долоню. «Сподіваюся, днями ми ще зустрінемося. До побачення». Ліфт опустив її на перший поверх. Консьєр ковзнув байдужим поглядом. Вдома, здається, є пляшка сухого вина, подумала Марго. Чи може привітати з днем народження Дмитра? У кушені бряцнув ланцюгом медальйон. Ніби наснився цей вечір. А в Черевського, мабуть, дим коромислом. Усе догори дригом. Чорт знає що. Ще з коридором Марго почула телефонний дзвінок. «Пані Іванченко?» Печерівський був вже на підпитку і голосно дихав у слухавку. «Здається, я не знайшов вас у залі, але своєму здогадові не повірив. Вас і справді нема? Навіть через слухавку чую, як від тебе тхне. А мене і насправді немає. Саме зараз я намагаюся дістатися до кухні і випити бідон чаю. То ти не з'явишся?» Запитання загубилося на шляху до адресата. «Що ти знаєш про Єву Радковську, окрім того, що вона лікувала твою тітку? Чого це вона тебе зацікавила? Бо дочка Зухевича? То що? Ну, років згоди, тому вона ніби захворіла. Це мені відомо. Що ще? Я що, беру довідок? Ти мене дивуєш, їй Богу. Тобі потрібна її білизна? Чому вона змінила прізвище – не ладнає з батьком? Може у них якісь проблеми, і я звідки знаю? Де можна довідатися про суть? Ти що, Марго? Навіщо тобі чужий бруд? Вона запропонувала мені сьогодні всиновити її дитину. Хто? Дочка Зухевича? Ти не в міру здогадливий. З якого дива? Мене це цікавить не менше, тож дізнався щось. Я схожий на Шерлока Холмса. Щось є у надбрівних дугах, до того ж, у тебе повно сумнівних знайомств. У такому разі з тебе люлька і плескатий капелюх, бажано зеленого кольору, з трояндою. До чого таке збочення? Сірий мені не личить, а гладіолоси, думаю, виглядатимуть недоречно. У тобі вмер незрівняний естет. В мене багато хто вмер. Залишився тільки твій покірний слуга. Блазень. Чижовський кашлянув і удавину серйозну мову. Єдиний актор у королівстві, на якого можна покластися – це блазень. І він не плутає трагедії з фарсом і не грає чужих ролей. Марго засміялася і повісила трубку. Зняла шубу і чобітки. Домашня обстановка огорнула її теплом. А дивний настрій ніби зник, аби не медальйон, який знову брязнув у кишені. Вона витягла його і підкинула на долоні. Несподіваний подарунок, безцінний. Їй раптом спало на думку зателефонувати Дмитрові і спитати про цю Стефанію Поланську. Він усе життя божеволів від мистецтва мініатюри. А як же, промовила вона вголос, там, мабуть, тільки й чекають мого дзвінка. Скривилася на дзеркало. Пані Іванченко до пана Іванченка. Що, невчасно? А з ким я розмовляю? Пані Іванченко, який дивовижний збіг. У мене виявляється цілий натовп родичів.